Я теж міг би жити в селі. Слухай, а де батько твоєї дитини? Не знаю. Може, то він забрав її? Він не знав про малого. Зрозуміло. Тобі стане ще зрозуміліше, коли ми прийдемо до річки. Я... Не примушую тебе розповідати. Треба ж про це розповісти хоч одній людині. Річка була зовсім невелика, мілка цього сухого літа. Вона нагадувала мені нашу. Можливо, це вона. Варто піти вгору, щоб повернутись додому. А там сісти на згарищі і, посипавши голову попелом, як йов, перебирати вуглики надії. Але моє тіло лишилось нерухомим. Натомість річка потекла вгору, долаючи опір узвиш. Я давно жила сама і навіть не сподівалась, що Бог пошле мені дитинку. Без страху блукала лісами, а коли падав дощ і сніг, читала. Час плинув непомітно, бо у мене не було ніякої гризоти, лише дні, сповнені маленьких радощів. Люди жаліли мене бо я була сирота і самітна. Вони старілися, вмирали, а я не змінювалась. І мало пройти багато років отих гарних сільських свят Різдва і Великодня, коли мені було боляче, бо ніхто не приходив до мене в гості. Та якось, в Великодній п'ятниці, коли я брала з криниці воду, мене гукнув якийсь чоловік. «Покличте вашу маму». «У мене немає мами». «А де вона?» «Померла». «То ви самі живете?» «Так». «То зле, але нічого». Скоро не будете самі. І пішов. Я лише зауважила, що він був дуже старий і вбого вбраний. Ми довго мовчали. Річка верталась назад. Збурена вода була каламутною виля виплеснула до ніг зв'язані травинкою листок мати і мачухи, китечку ромашки і квітку звіробою. Я підібрала пучок і довго тримала його в руці. Віктор зрозумів усе і гірко посміхнувся. Там Незаймана земля, показав угору, і там також. Скоро світ так зменшиться, щоб якраз стати ногами. Нехай, зітхнула я. Хай інша дитина зв'язала цей пучечок трав і кинула його у воду, щоб доплив до моря. Добре, що є ще діти на світі, котрі роблять те саме, що мій хлопчик. Почало заходити сонце, і ми стали уважно спостерігати за містерією небес. Як небеса втихомирювали хмари, ліс, втишували воду, і вона скляніла, сотуючи у себе темно-зелену тінь верболозу. Озвались жаби, вечір випустив з грайки комарів